Predlagam, da nadaljujemo s tretjo kritiško kroglo mizo. Smo v enem hudem primežu, ne, čas je spet zelo preganja. Torej, padla odločitev, da nadaljujemo razpravo s knjigo, ki je na tretjem mestu v današnjem programu, Zdaj. zanjo golob in knjigo s prve, pesmičkim prvencem roki, ki je išla pri Literi. Uh, Tako predlagam, Da se pač prepositi temu, ne glede na ta vlazen občutek uh, časovne stiske in potem knjiga Teles, še nam pa. Lahko to naprimo, da podaljšamo za 15. minut, malo pesmej, gremo na kosilu? Pa nadaljujemo morda, če bo potreba, da tukaj še ne bo vse povedano, pa na kosilu. Mislim, ta nekaj normalni del, ja, kaj čemo drugi za narediti, Uriško? Nič, to lahko naredimo, da pa če smo, recimo, 5 minuta stane dodatno in zdaj je štanko. Tako. Tako, da bom kar selektorju Banzju predala besedo za eksplikacijo eh, istotvratnega. Hvala tepa. Ehm, jaz bom se osrotočil na svoj tekst, ki je bil v glavnim ker ehm, No. Žezna slova, zbirke, lahko razvrljamo, da gre za lejanji volab poezijo, ki je iskrena, ampak ne toliko moralno v smislu odpravim, ampak kolikor v občutju, ki ga brali za o e, tej e, poeziji. E, tri so razdelki, znotraj, med, in Zunaj. Tre razreplji, v katerih pač se zgodba te zbirke um, dogaja. In arhitektonsko niso prav toliko pravilni, zadnji razdelek Zunaj je v bistvu dolg le eno pesel, vendar um, so v ti razreplji pomensko premišljeni in potekajo zelo linearno. In glasbeno povedano potekajo kot nek krešendo, kjer je. Zadnja pesem v bistvu više celotne zbirke, zato tudi stoji sama za se. Jo bom kasneje prebral. Kar mi je dodatno zanimivost je diskrepanca med naslovom razdelkom, naslovom, naslo, naslovi, wow, to je naslovi razdelkov in pa njihovem pomenom. Najprej, razdelek Znotraj evokirajo nekaj, kar bi seveda bilo v, vendar so zelo zunaj subjekta samega. Čim pa se pomikamo od objektivnosti in kolektivne usode, ko se vpletenosti in gremo pa v srčni poezije in odkrivamo, kdo v resnici je tisti, ki pišete pesmi. Zelo veliko je poetoloških tem, ki pa so nepretenciozne, ali želijo biti nepretencijozne, vlobova je v aktu pesnjenja, ki se jih ne zdi posebno vrednjo neke obravnave. Citiram, mene zvolj presenetijo zaporedja besed, ki se ena drugi lepo prelegajo, potem si mislim, da je to pesen. In ta razerek znotraj je v bistvu še najmanj posebno angažiran. Um, Dokler ne idemo do zadnje pesmi, ta ankel Bum, če pravilno ga eh, ker pravi na koncu, odboj zaradi sile izstreljenega naboja me katapultira dobra dva metra nazaj, da padem v brezno. In meni se zelo evokativen ta padec v brezno, ki se mi zdi, da pomeni nek, uh, začetek dojemanja um, novega pesniškega naboja, pa tudi morda dojemanja stvarnosti. E, potem imamo ta razdelek med, kjer se spremeni tudi jezik, e, ki je bil prej logičen, imenujem ga celo novinarskim mestom, seveda kot tehnopovecka plat, ne kot, e, ne kot, e, kot čisto intuitivna. Intuitiv, Uh, subjekt se pomika iz kolektivne v vlastne vnotrnjost in navidezna brezčutnost prvega razdelka znotraj, right, uh, zamenja navidezna čustvena upletenost. V jeziku najdem potem zelo veliko barov, ki jih v, v prvem razdelku recimo ne. Uh, Začenjo nastopati na zanimivi detalji. Uh, erotična napetost se tudi malce bolj sprosti, Um, in se mi zdi, da morda banalno, ampak verjetno, da ni banalno. Uh, ljubezen postaja glavna tema um, tega razdelka. Um, zelo zanimivo se mi zdi, da, so, da Anja Volop zapiše par pesmi v angleščini. Mislim, da go za par ampak v eni izmed teh s našo evociranje naslova Uroki, kar me je, me je presenetilo, v tem pogovoru z njo, je bilo razumeti, da operira tudi s pesniškim jezikom, ki ni samo slovenščinem, pravzaprav razume tudi operiranje z večji jeziki kot um, navaden način ustvarjanja. Ampak v tem gledu bomo slišali kaj več iz tvojih ostanja. Um, No, in ta urok, oziroma, če, če citiram ta on my open fan, ki ga uporablja sama pesnica, nas uprašuje, kaj stoji uroki. Ali stoji življenje, ali smrt, ali ljubezen, ali krkost, ali tveganje. Vse je treba pregati kajti. je, fragment Sapfo, eh, ki ga tudi tesnica eh, upoštevlja. Spíš ne. Uspešnica je nebolica. Eh, no, in eh, prav tveganje je dejansko največja moč te poezije. Tveganje, ki se potem eh, dejansko izprsi v tem razdelku zunaj. Ko se um, pesnica v bistvu zaveda, um, da avtor lahko se seveda umre, ko se izda. Um, vendar gre za vse skozi, za neko um, odreševanje, ki seveda ni le um, samo odreševanje. Ampak je tudi eh, odreševanje kolektiva. Eh, treba je, treba je izreka, izrekati, izreči, eh, zato da stvar, ki je v tebi, prepoznaš. Eh, edini način odrešitve je izhod. Izdati se pomeni definitivno priti na noč dneva in dopustiti subjektu, da postane živi glas, kljub temu, da je njegovo tveganje odgovorno. Izkričanje čustev pa je dopustno v mejavkih postavi pesnica, saj kar pride ven, ni več last subjekta samega. Obejnem pa je poleg samoodrešilne funkcije, izdajanje, coming out, način, kako stalno tvegati in ostati v stalnem stiku s premembami v sebi. Zaključim pa s tem, kar sem tudi povedal na koncu svoje čitalnice, jasno je, zakaj pelje ven do drugega balca je tudi pelje do sebe. E, in za desert še pisem ki stoji na koncu zbirka, ki je njen višek, izda javka. Izdati se moram, če naj se ne izdam, kdor rišče tišino, hodi po gozdu in gleda živali oddaleč, kdor hoče knjigo svoj imenom ga seka, kdor molita zbira v moku je eno seboj, kdor piše izdaja kriči to, kar misli, da misli za vse. Jaz se in se vračam, od znotraj in od zven, kar je izdano je zunaj, je tuje, a sliši se le to, kar je izdano drugo obokne, zakrkne in dva umre. in če smem dodati in naredi novo knjigo, hvala. Hvala, mi se uh, misle predaje oziroma te uh, Ja, mene se zdijo pesmi oziroma knjiga Ane Golob, uh, pesmi, s katerimi se zlahka identificira upornost, samotni otok, evazija, distanca do okolja. Pesmi na video zgledajo, napisano, delujejo kot da želijo biti sproščene, v resnici brezbrižne, v resnici so pa pravzaprav se mi zdi zelo globoko premišljene. Značilno je ironiziranje standardov in stereotipov, odopeljega družbenega okolja, je nekako, bi lahko rekel, po svoje sicer napisano maniri te mlade pesniške generacije, pa vendar je po drugi strani pa tudi čist drugačno, no, seveda. Eh, ampak tukaj seveda ne gre samo za neko tako preprostost, ne? ampak se vidi pravzaprav, prav, da je tudi veliko filozofskega premišljanja, Uh, Ponekod bi lahko rekel že skor na meji sivranjovega uh, cinizma, recimo. Uh, pesnica se vprašuje, odkod pridejo pesmi, prihajk pridejo seveda, od posod. Uh, to sicer deluje nonchalantno, ampak je, kot sem že rekel, zelo premišljeno. Mene zgolj, recimo zapiše, mene zgolj presenetijo zaporedja besed, Ki se na eni strani, ki se na drugi lepo prilegajo, potem si mislim, da je to pesem, nič takega. Skratka, nobenih velikih besed, nobene patetike, ni poezija, ki hoče reš, reševati svet, ampak zgolj je. Ampak, seveda, po drugi strani je pa do svojega, do tega okolja tudi kritična. Zahnamujejo jih, recimo, določene ponovitve, igre besed. Tudi to se mi zdi, spračevanje kdo sem, kaj je zanito sveta in potem takoj na koncu napiše jaz nosim velika očala. E, v dela mogoče še uporabo citatnosti, Shakespeare, Melly Saks, e, v besedi je moč, e, se mi pa zdi, men, meni se zdi pa ta pesem zelo zanimiva, ker je pravzaprav e, vsa pesem ena metafora. Gre namreč, kdo ni bral za očeta, ki mislim, da je vrtnar, nekaj podobnega, ne? ki v obrojstvu kupi časopis, eh, eh, o, o, ta sin se zaposli v uredništvu eh, in potem pač kot poročevalec umre v Palestini in oh, če se na koncu sprašuje, zakaj moraj ni prinesel rože iz rastlinjaka, kot pa ta svet iz časopisa. No. Eh, to se mi zdi ena izrazito dobro, podobno. Omeniti mogoče ja, še to erotičnost, kakšni izrazi nemenaholično ljubezen na vsak način. Tu pa tam tudi kakšno haj, hajku, hajkujevsko pesem, kot je recimo tragedija za Berlin. Mesto je tam, jaz, mesto je tam, jaz sem pa tukaj. Slangizme sem že omenil. ja, morda na koncu vendarle vsaj en to. Ja. Zdaj čist popolnoma, Nekaj podobnih je pa ostaj, mogoče Petra, Kolman, Čič, Tomislav Vrečar sploh osebi, mogoče še javna puta. Ampak to, kot sem že rekel, ne moti, ker gre pa vendarle za popolnoma na drugačen način le, izravene svoje proizije. Hvala Zoran, Daviti samo to, um, mogoče nisi toliko izpostavil. kako da si, glede na tvoj izbor treh knjig, za različne, kako da si se odločil za Anjo Golov? Sem iskren, kar me je pretresla. Vse... Si jo dobil pri selekciji, sem se selekcioniral ali te... Po zaslugi moje cimre je Alenka Jovanovski, ki mi je, je svetovala, da tudi to preberem in uh, se jim šeljejejejejeje. Se jim hvaležen za ta namit, ki je bil dejansko po sobaj, ali pa češte v Jaz sem na srednjem ugvarjenju, da Tako kot leto bil zame in za vas verjetno odkritje Valeddin Cundrič uh, kot človek, ki je nastopil na pranke, da bi omočil s 50. zbirko pesniško, uh, tako ješčutem uh, to pesniško zbirko v roki v danju golob kot odkritje. Um, prv kot prvenec in kot odkritje. Stari se nekako v izboru sem je zelo pokrivala, sem hvaležna, da ni pripravil še tekijo in tudi on zbrali, jaz pa sem zbrala zadnjo, uh, naslov je Vse je treba dvegati, kaj ti. Vse je treba dvegati, kaj ti veter si ne gleda čez rame, Dvomljiv v iskanju pravega trenutka, kaj ti knjige se ne stanjšajo, da bi bile videti še. kaj ti imen se zlahko ne pozabi, sploh pa nobene druge možnosti ni. Vse, vse je treba tvegati, zapreti usta, najti dovolj ploščat kamen, se uprniti in se izpustiti, vsega. Dokler obstaja, kakršnakoli možnost, dviga, tvegati padec, razbitje, izničenje, namreč ni stvari zbere, mrreč nezavedne vujnosti, kot dihanje. Vse je treba tvegati, se niti ni mogoče, misliti ne, zda je, zda je ne prepojen, da se sam pred sabo preraja, med tem, ko žiš, Stojiš po polnoma primeru. Krotež od slepečega strahu pred novim podiljane misli. Skratka, vse treba tvegati. Toda, vsega ne tvegaj iz načelnih razlogov. Vdor, vse, vdor tvega vse, tvega iz strahopetnosti. V tem ni nobene strasti. Tvegati vse v slobaju odgovornosti. In med pripenjanjem papirnatih odlikovanj, Za tako brez brezpogojnost breme zgolj udobno preloži na drugega. Ničesar bolj praznega ni. Namesto tega morda ustani, z mačimi očmi, upogni vrat, nosi del, del žrtvoj, del tvegaj, del zabarantaj, kajte kaj tveganje je v trajanju v življenju, s krajšim koncem, tihom, a ne vdano. V sodo, predvsem pa v tem, da se mu iztriš. Kako pustiti, kogar hoče, da tvega vse. Brez kajti. Hmm. Je rekla Anja, rada to izjalo za svoje otroke. <gakov> uh, mislim, da je Če je tale pesem beč, te pesniške zbirke so seveda še druge, ampak tale sigurno, zdaj, ko že dve leti poslušati, drugo leto poslušati, si lahko mislite, da je to nek izdelek je jezame pesem, pesmi. Not je pravzaprav vse, je vsa tradicija slovenska in mogoče je ta pesem en lep kras tistega, da se Zahodna Evropa s svojimi pesniki mod in da je na pesniško. Zakaj? Zato, ker tukaj je tradicija vsa obstaja, slovenska tradicija je v tej, v tej pesmi 100% prisotna, ampak je popolnoma na nov način izgovorjena in ni treba nobenega ludizma, nobene izolacije, nobenih, Zkratka, je opcije ni treba zato, da samo eno nitko pokažemo in smo moderni. Ampak iz vseh starih nitk ne novo ki popolnoma, odlično funkcionira in je. Mislim, ne vem, če je kaj, kakšen del človeku, ki se ga ta pesena mora dotakljati. Mislim, da se lahko dotaklja, če nekoli. In je. je inteligentna, je zelo čutna, je zelo intuitivna in je zelo čustveno. In, uh, in to velja za celo pesničko zbirko, kjer pa so se lahko ene stvari dozbr ne. Uh, ampak vse to, kar je resnična problematika tega sveta, jaz v tej knjigi najdem. Uh, ampak najbolj zanjuje je to, da mi to vse funkcionira. Recimo, Se strinjam z vsem, kar se ta kolega povedala, ne, da zgleda, da je vse sproščeno, ampak je vse tudi zelo tragično. Je vse zelo svobodno, ampak boj za to svobodnost je plazen. In jasno, da, da človek klone, da ne more vsega do konca, ampak vse, to ustrajanje naprej, to dobro ustrajanje, ne termoglavo ustrajanje. Kaj se kaže na vseh uh, Na poetološki, v poetološki temi, v ljubezni, v nacionalni, eh, v igri, v modrosti. Skratka, posod. Jaz sem, sem puff, vlada beznica. In eh, jaz sem tudi. <laughs> eh, mm, Potem se vede in e, Lingva Franka, ki jo vzame v Čala Muna, ne. E, mu tako je vrne s tem, da pač e, ni način pisanja ni tako kot je njegov, da pač e, e, šofera pomagni poezije in jezika in piše pesmi kot bi stiskel mozole, en, dva, tri, na hitar, vse gre samo dejno neki, kar se nabere v njem, lahko gre takoj v ne. E, ta kritičen odnos pa se vede ni, ni samo kritičen, ampak ima že ona pripravljen e, drug odgovor na to, kar ji drugi ponujajo, da je svet tak pa tak. Jaz zdaj, mogoče zaradi tega, ker sem sama opornica, bi temu narekla oporništvo, ampak bi rekla temu, kako sodobni človek išče dušo. ne vem, kako naj pridem iz noči živa, Preden zaspim poskušam s proščanjem. Tako se zbujem. prav spomladi, ko vse na okrog cvete, vsako jutro znova v svojo smrt. In jo živim skozi dolge dneve, proti stoljsticijo, proti kresu. Smrt, smrt, dogodek življenja, pride realnost, pride transformacija spet smrti. Tu tukaj to je tukaj notje mojstrstvo v tem. In to kar je najbolj pomembno za neko dinamiko. Ne samo v poeziji, ne, ampak tudi v našem življenju. In tukaj ni neke razlike med ne vem, na misli mi nebi prišlo da bi bilo treba iskati kakšen lirski subjekt, ker bi sistem škodla kot pravka. Eno stvar. Uh, pa seveda duhovitost, nekaj sem prej rekla, da kdor se eksperimentira z jezikom, mora biti duhovit in tukaj so. Tukaj kdor sedi na dveh stolik, tukaj bi bil lahko, ne vem, politični programi in aforizem za določene stranke ali pa vse. Kdor sedi na dveh stolik, taj je biseksič ali pa mora imeti res to ustorit še so druge take. Eee. Uh, rada bi končala s um, Bom še enkrat to ponovila, kdor tvega vse, tvega in strehopetnosti. Hvala lepa, Anja. V um, prošanjici ja. ni se dobila, bi ali... Vse, jaz ni si napisala v um, pombe. Um, ja, najprej bi se zahvalila, jaz sem tako prvič tole, pač obisn, očitno, ne. Rad bi se zahvalil, zato... Nisem da k, sem mislala, da tako, uh, rad te, da bi se smisla, ne, v tem tekstu. Lahko prošak da poslušati, ne, pač. Smisla tako vopče. Rad, da bi se rada zahvalila za izbor, za povabilo. Um, Meni je malo da se to nauči, ko se to doluje. Meni je malo težko videti tole, eh, to ko jaz, se to tkivo, paradoksna pozicija ljudi, na to, kako jaz gledam na sebe, pa na to, pa na knjigo, pa na to, kaj delam. Jaz ne bi tega izraza res ne uporabljal. Mislim, da se za kjerkega drugega uporabiti um, um, ta izraz, resnike, legitimno pa stojijo. Ne. Pri meni to eh, niti slučajno ne, ne gre. Mislim, razumem, da je formativno v vsej sami, me ne zanima v bistvu. Um, ne, da mi žalijo, karkoli želijo, pač ne, ne dogaja mi, no. Zato, ko nimam tega občutka, kaj zato, m, razmišljal sem dan zutra, zakaj v bistvu imam tako, nimam veliko tepore, no, ali pa zakaj imam to tako, da, da mora tega dati na sebi v konec. Pa se mi zdi, tega, ko ko ne vem, če bo še kaj prašel. Tako, e, Nekak ne tentiram k temu, da se splaniram stvari pa to. Zdaj pa tole pa ne morem Zdaj pa imam pa pač problem. Um, tako bi se, uh, bi, bi rekel, uh, thanks, but no thanks, kar se izrazi sam, kaj tiče. Um, malo sem si napisane par vplom, zato ko vem, da ni to, pa bi rada lahko ekspeditivno. Um, em um, pa tebe, sem za to ti pač e, imaš to uro, ne. mi um, pa to tukno, ne, pokeri pade, no, veš. Ne, ne, najprej bi glede na to se krn prej uminjati, tri razdelki. U, ne samo tole, ampak nasproti na In res je, da so ti delki natančno domišljeni. Ne. Samo jaz imam čisto drugačno branje tega prvega dela. Meni res nekak predstavljam, ne predstavljam, te pesmi, ki so v prvem delku, so mi na, na res, kot to, kar res radim, to, kako pišem, to, kar sem, pol ona četrta podrojstvo, to, kar bi pač podrojstvo, pol peta, zakaj mi je tako ime ker pač rabim ime, pol šesta, kaj se mi je zgodilo, zaradi česar se to dogaja, pol ena, ko je za mamamo, pol ena, ko je za fotra, pol ena, ko je za brata, pol ena, ko je za meni, v kjer se obijem. Ne? Se pravi, nekako tako točno so vleje zamišljenje, vedel sem, da to samo jaz štekam, ne? kar je to kul cool. tako je um, predšočnik rekel, ne? Span, jaz pač tako štek štekam, ampak hvala Bogu, da drugi drugad štekajo. Če da ne bi, bi bil pa to res problem. Pol drugi razdelek je zanalašen tako nasloven in tole sem mi tudi ostajal, pa sem potem z zadnje pesmi dotaknal kasneje. Drugi razdelek je tako razloven zaradi tega, ker je ta beseda to pomenska. Se pravi, mišljena je, je mišljena kot med, on jim pa tudi mm. ima, ne, je mišljena tudi kot med. A ne. Zdaj, je tako morsko sobčutek pri vseh kritikah pa posod, pa tole je tudi, da je tako sloven osobi, pa da noben se ga noče dotaknuta. Sredka, ja. Teba sem sama, a <laughs> No, tete, pesmi, a ja, ne, so hudo erotične, vsaj naj bi bile, mišljene so tek, kot upisnevanje spolnosti in erotike in odnosov z drugimi ljudmi, ki so v glavnem ena oseba, ko sem jaz predvsem onogamna, ni pa to ista oseba. E, ta oseba je lahko kakršnega koli spola s e, čimer um, Sem opravil na eni točki, ko sem nehal dojke menjati z dlakami, zato da ne bi bo to preveč. No, bila so pesmi, ker sem menjal dojke z dlakami, ker dlake ima ta oba spola, pa sem se odločil, da bom s tem nehal, ker bom drugače nehal pisati, zato sem pa pol... Moja poanta, da te pesnički zbirke, ni bo o tem, da izide nekih prejeni založnikov, same take pesmi izdaje, zato ko sem imel to pretenzijo, da bi mogoče še kaj drugega pisa, ne samo tem, s kom se doldajem. Zdaj pa, je to uspel? Ne? ne vem, nisem doba novene kritike na to konkretno tematiko, zato ko se mi zdi, da bi ljudi radi bili politično korektni, mm -hmm. pa bi rekli, no se mi te sprejemamo tako, ko si jad reka, ne? Te va, kaj o tem tudi rečit, ne? Pa mu bolj videli, mi sprejemamo in kakje so sprejamo, pa vi mene, Pa ne, ne da zdemo, je to nek pogrom, pa nek program, ne? Hvala sem, da bi te pesmi ne, ne govorili samo o tem, s ko mi spimo in pa kaj, kaj se pri tem občutijo, ampak da bi mogoče bile izpostavljene tudi e, Druge pesmi, da bi bile je samo del tega. Ampak to, to ima kak smisel? No? Ja. Ne vem, ne znam tega tako dobro povedati. Um, in zato sem fulno vesela in sem hvaležna, da je bila izpostavljena vse je treba tvegati. Ta pesem je, je zadnja, ko sem jo napisala, pa je šla še v zbirko. Ni vam mišljeno, da bo šla v zbirko. Bojim, da bo nekih drugih ena. Zadnja brega. Zadnja brega. Se je treba tudi pesmi samo. Se je treba tudi nekaj. Ja, ja, ja, to tako ja, je. Ja. <farljou> um, ta pesem, nisem mislil na začetku, da mi jo vrstijo, zato ker je vmesla ena darša pauza v pisanju, potem pa sem pa začela to pisati, pa, jes, pa jes, sem tudi potem takrat napisal po enem ful zanimivem pogovoru, ki sem ga imel, s profesorjem Dolarjem konkretno, o tem. Od kje ja, je tudi napisala. Ja, kje napisala spremno besedo. Mislim, zato sem ful hvala ležna. En no. storij utipira, ko jih, V ne, ko so mi tudi pomagali, naprej. Pa. Um, no, in te ta pesem, um, ja, no tako, ne morem, v težko bi boš povzela, no ja, pač. Tako tak se tudi meni zdi. Mami je dolgo da se sem vizionar, da lahko še malo bolj sem po drugi strani bavljen. Ne, ga ne, ne, ne, pač, pač tako um, sem... Zato pač... Um, Zdaj, zdaj tete nove pesmi, ko, ko jih zdaj pišem, uh, pišem bolj po tete muštru, ne več po tete, te, ko so tete druge pesmi prej. Zato ko tete druge, ko so zbrane razne tete, pa še enih dveh, ki so tako stari ful. Teta pesem, uh, um, ta druga, uh, ko se vsi, vsi se otakljajo teta pesem, ne vem za kaj stara, pa deset let. Hec je, ko še zmeru tako mislim, uh, kaj, uh, nič takega pesem. Še zmero tako mislim, in tako sem mislil, da pred desetnimi leti moram pa priznati, da sem se hvala, da je hvala bolj divja še. Pova je jazdel, da pa ne smem, da bi bil tako divja, bova sem jo spuca, hvala, zdaj pa ne najde majsto, bi jo nazari, tako je pa prej, pa sem kar tako postoval. Nisem najbolj zadovoljna z njo. Mislim, da bi lahko še malo tlej, pa nisem bolj od silpa, da je šel tistih letih, zato je tako malo skopljena pesem v bistvu. Ja. Um, samo še to bom reko, ko jem, da se mudi. Eh, ne. Pa, ne, ne, pa, ne, a veš, bo je drugi, reče, ker, veš, da jaz samo sebi govorim, ko pa lahko. kaj ne, <laughs> Ajde, ne, abim, ne, reči. ne, ne, ne, <laughs> sem ne, že, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, to ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, Pa nisem je sploh. Imel sem 9 in 25 Mislim, vodo njih, ko sem jih begovoril, In pole se mi je zdelo, da nekaj ne štimo. In pole sem napisala. Tek je vot, ko bi sama sebi naročila, da še to narediti. In pole se ne In sem imel srečo, da sem to naredil v enem momentu, ko mi je uspel tek spucati to, kar sem hota pojesti, da je v bistvu na eni, vrsti, na eni strani, pa da so tak Apsolutno je, ja, je, točno tako obranil, sem tudi jaz imel misli, ko si ti rekel, da je ja, zadnja, samo ena je. Sem, dal sem jaz za to, ko sem upal, da bom še kako teda napisala. Mal sem jaz del tak ok, cool, to knjigo, super, še fajn, sem to dal na policu, kam pa pa. Pa sem jaz del, no, mogoče pa tec se bi naredil en tak žegljiv, pa si ga pa. Um, Čemu, da se je sveda vračal na začetek, to, kar sem začel govoriti o tem odnosu od svoje poezije, pa zakaj se tako ne imenujem. Nočno se je tole, de, mislim, nimi do tega, da bi se dela. tako, ja, dete, mi vidite, reč, pa sem 20 jaz to tako počutal, pa on ba ful vesela, zato, ko me ljudje hvalijo, Res odnos do, do, do tega, kako jaz nasplošno gledam na pesništvo, ne gledam, mislim, da gledam popolnoma drugače kot to, kar sem poslušal tudi doj dnevih, kar me malo muči, ampak ne preteljamo. Do svoje poezije pa po nimam posebej um, panegiričnega po odnosa. Nimam počutka, da je to. Misli se je fajn, pa vse je pa je to tvoje zaebano potem. Samo nimam občutka, da sem nekaj strašno posebnega. Zdaj, ko imam zdaj knjigo pa, pesničko zdaj, ko pa, pa pesmi pa, ko dan zloček tam bral, se počutim super, ampak... Tako se počutim, ko na te zadnji knjigi. Nehvala lepa. Anja Golov je sicer tudi gledališka kritičarka in dramaturginja in je pa zanimivo to, kar je zdaj govorila, zato ker prvi dan po prangriju, si vsi tisti, ki smo bili, vemo, kako dolgo je se trajalo, smo prišli v dom in je začutila abstinenčno krizo, in se ni prava niti uh, enega kozarca vina, ampak je tako iztekla, ker je mogla iti brati poezijo. Oje, da o jez, je kočim... pa, je pa res to! Kar sti ena tečka, eno tranično to! A, pa je pa moram, pa tukaj. pa on je, je, je glob mrdila, pa je letela v živu in si dal mal poezije, kaj on je glob cool! Oh! Njore, prej spes. Njore, zdi. Veš, me ko me zanimam? Me si kdaj razmišljala, ko si izbirala, um, ko si izbirala založbo, ne? Uh, ne, si... Kako? Um, ne, si razmišljala, da bi pri to izdala, ali si se, si se odločila načrtno? Hvala lepa za vprašanje. Ne, ne bi izdala tam. Mm. Ne bi deklarativno. Se je Ja, se je, ampak nisem vedela, ali tudi, a veš, ne bi, ja. Deklarativno ne bi tam izdala. Mislim, strinjam se s tem delinjem to pogledno, da pač ne v teh založbah izdajajo. To je, to ne definira tak zelo. Mislim, ja, sej, seveda, to imam žensko pa ona, ja, se, ja, medif, mislim, ja, pa prvo imam tipa. Pa. Mislim, hoče Ja, sem mi je, po, mislim, vse je važno za mene, pa za moj obstoj, to seveda je pomembno, samo če jaz ne morem več od tega napisati, če pač moram skos upisnjivati to, s kom se dodajem, potem boljš, da nič več ne delam, potem pa boljš, da... Noč ni to gre ne? Pa ja, pa itak, ja. mislim, pa ne počutim se tako, mislim, ne počutim se, ko da je to nek problem, nimam nekega iščejo s tem, da pa jaz... Pa kaj pa va vas briga, mislim, končne, pa z kaj mene briga, s kaj se ti dolda? To pa, mislim, je, je kaj... identitetna definicija, ki te v bistvu bolj zaustavlja, ne. Mene v bistvu tako, mislim, ne rabim to, Identiteta no. Identiteta je pa več kot sam ena stvar, ne. Pa tako sem imel občutek, da, če pač, če se mrni jaz sama, pred tem, da mi knjiga izide, nekam zamejitev, nek pisgrček, da, nekam, da, ne? Pole je boljš, da ne izide, Pole nisem nič naredil, ko sem hotel v bistvu pisati do svobodi, zato sem to dati s tu pesem na prvem mestu, jaz sem to hotel. Zdaj, ali rata mi, ali minirata to je drugo vprašanje, to mže, bomo že videli. No. Samo, pa smo že, no, se je vprašanje, koliko ima rok traje nekakaj knjiga, to je drugo vprašanje, ampak mogoče smo pa že videli, kar smo mislili. No. Samo, nekak se pa nisem hotel v sama sebi, pa nisem hotel reči, no, teba, teba se ti postaje. Ne, Anja, to je bilo malo vprašanje tudi zato, ker jaz se spomnim enih rukopisov, posebejte v drugačne pesmi, oziroma mislim, da skoraj noč, kar sem že prebrala, ni v knjigi. Zdaj kako, si ti to knjigo sama delala, si delala z urednico, ali dejansko knjiga, ki je bila dana za založbi, bila taka kot je. Ker skoraj tudi, ki si omenjala strukturo, zbirke in to si govorila pač v svojem lastnem odnosu, ne, do tekstov, do Uh, jaz sem ful faležno, ko sto Petrivi dali, ko me poamo. ovna Jaz sem Petri dal brat to, pač ene prke, ko sem naravljal od zuna, ene output -e, pač, mislim input je od, od zuna. E, Petra je pa pol, Petra je pa pol uh, to prebral, mi je povedal, ene starje v, je to tako malo ležal. Ful sem, ful je, ful je pomembno, zato da ta knjiga je šla, je pomembno, da je uh, zdravko dušo prebral te pesmi. Uh, jaz sem enkrat zrako v duši to poslala, ko sem hotel izdati knjigo, ki sem jo jaz dojela, sem se ne ali ampak mu izdala in pa sem jaz zelo mogoče, da je najboljši kar lahko, pa če boš ne v šolo, pa bom nehal. mu nehala, pa to. to. Pa pa sem ne bo poslala, bo vam je on odgovoril. Ko sem žene parkrat prej pošiljala, okay, pa nisem dobro odgovorila. Pa vam je on odgovoril, to v bistvu je bilo ful pomembno za mene. Oni pač niso izdali, pač oni mi povedali, kaj, kaj si on mislil, da je tako naprej. Samo že samo ta točka je pa ful pomembna za mene, da sem, do, da sem dovolj nek... Pa Pet, pa pa je Petra tudi prebral, pa je Petra tudi ene stvari bojedova. No, pa pa je Petra rekel, ej, veš kaj, a bi ti pri izdala? Pa sem pa rekel, ja, absolutno bi pri nam izdala. Pa sem, ne, pa sem naredil te te cikle, tak pa sem samo v norbo, pač one, ko se mi ni zdel, pa to. Pa sem samo pol naredil te, te cikle, pa so še, še skop, pol skozi Samo založba je v ful, kar se tega tiče, so bili oni ful supporti, mislim, tak ja, tako naredi, v redu, tako je, aha, ok, tako boš imel, aha, angliške pesmi, kako pa to, aha, ali bi pa bi imel, aha, v redu, no, te pa, te pa v redu, mislim, nimi mi ben kaj, da bi, okay, ne, ne smeš imeti, zato to se on veš, kaj pa mrš pa preod zrandati, kaj, kaj. nisem se kaj, Pa pa smo poeti, pač, kjer bar v piku, hočem meniti. Mm. <laughs> no steja, veš, da so se prej vprašala, veš, da občanje je ravno zato, ne, ker pač to super, je v bistvu ni super, bližnica. Ne. Super, da se vprašal. Ja, lahko bi imela bližnico. Ne, ne super, da se vprašal. Pa bi mogoče Fajn. tudi, ne vem, tri leta nazaj išla, kakar tvoj, ki Vem, da bi, bi naleteo na, na zborček ko bi bil ful vesel, da še nekdo to dela. Samo nisem hotel med svorčka mm. in da tudi zdaj naučem imeti. Mm, mm, pa naučem biti pa jo reaktivna do njihoga dela, do tega, kak so ni. Mm. Samo jaz ne pašim, ker me to ne definira do te mere, da bi hotel tja pasati. Ne bi hotela nikamor pasati. Mm. Fajn, fajn bi pot, če bi čim ne nikamor pasal, mm, mm, to, to bi mi pomagalo. No? Mislim, mm, lažje bi mi bilo za meni. Je, ful naporno, ali, pa kako okay, po. Barbara se je že da ja, Ne, ne, sem imela samo eno dopunilo, ker Um, tako um, ne vem, brezvezna um. niti šeč paro od pike. Ne, ne, ne. Ne, brezvezna misel, ne, ne, bi je z enkrat padla, ne. Pač samo, kako tudi To je, dve izberke, ne, veš, pač ona, pa ta, tako kako, da je li A ni ta, več, ali klasična celo, ne kaj? Tako je rekel, jaz sem mu rekel, jaz sem od Ja, se ja, ja. Jaz sem, sem bavati, tako vesela, da sem mu rekel, ja, kamakol, tu čirku v Babilonu, redo, je, Opravi, kamakol, reče, pač, da je, ja. Ja, super. Ja. Nisem se, iskreno, nisem se trese, nisem, čisi se eno, jebo. Zdaj sem je mi, no to pa super, da pri njej Petro ful cenim, mislim. Hmm. ne no de, mislim to kako ona dojema literaturo iz fucije. Jo spuštojem to na kak način so ona kako da pristopa k temu. Zato sem pa ful vesela da lahko pri njej. Hmm. Pomil mi je bo pa to kakrmokol da te ure. Ja ja. ne meni se zdi, ko sem že izzana, se mi zdi pač uh, da prva pa zadna pesem se tako zelo povezujeta, no sto ubit paš. Um podala, pa, če se še enkrat lahko navežem na prejšnjo debat, pa se mi zdi, da je to tveganje, pa, pa svoboda, um, pa tudi um, ta igra z besedo izdajanje, um, se mi zdi tako vsem um, v skladu s tem, modernizmo, ki sem ga prekovala afirmirati v da v zvezi s tem središčem, ki sem ga omenjala, da v bistvu pač to, kar je, kar je znotraj, je v bistvu lahko samo od, od zunej na nek način povemo, vkrati pa kar je zdaneje je tuje. In pač odvizno, mogoče je to ta, primerjava smeri, pač, da lahko greš iz tujega, iz, iz zonalnega, navzven, navznotraj pa v bistvu to notranje tudi uh, zajameš ali pa iz pač navzven, ne, tako zdaj ne vem, če sem jaz, ampak zdi se mi, da je Ta, uh, ta smer, pač, odkaj v prvi pesmi govoriš, kako se uh, te podgane potegne za repke ven, ne, pa se jim razpare pa žuščke. Um, uh, ampak zdi se mi, da, da vsem znotraj izberke dopuščaš, v bistvu, pač ne, mislim, da je to pač ena faza, ker ti pač greš od znotraj, spraviš te lukance, pač kaj podgave, potegneš greš na vzvrn, ne, ampak, Pole te zadnji pesmi pač to smer relativiziraš, ne? Rečeš, da je možno tudi da je pač to vidim pač v smislu tvojega razvoja, mislim, malo nadaljnega pisanja, da, da kaj dobiš, kaj pridobiš v bistvu to svobodo smeri, um, da, da, mislim, da je v... kar se, kar se smeriti, če sem malo mdivalen, no? Aha. U, na različnih področjih svojega življenja. Mislim, pač to je povezano tudi s tem tveganjem, ne, ko pač rečeš, um, hkrati uh, rečeš vse treba tvegati, ampak vsega ne tvegaj, ne, ker da, je jaz, potem to sta opetnost. Ja. Iz načelnih razlogov. Ja, jaz, ne iz načelnih razlogov, ja. ne zaradi tveganja kot takega. Ja, sprem. ampak mesec je recimo, pač jaz ne vem, zakaj tako berem tudi, da je, To, tveganje, tveganje vsega je v bistvu, pač to, kar je včeri Boris rekel, samo se žikne, lahko. Pač ti prideš v bistvu do tega, da do konca izrečeš tvari, um, pa v bistvu um, greš ti skozi, spet v to svobodo. Lahko to te bereš, gotovo, mislim, fajn, da. N nič ni, mislim, kul. Cool. Jaz bi predaril sedaj nekaj omenovski. Ja, jaz moram tukaj reči, da nimam jaz izključiti uh, zasluge, da sem Davido uh, predlagala to knjigo, ampak sem to knjigo dobila v dar odvilo nekaj Tintinjana. <laughs> no še malo pa. <laughs> še malo pa. <laughs> okay, jost, komplet paket. Okay. <laughs> kaj, kaj je to šlo? Kaj je samo ena na svetu? To <laughs> knjigo sem dobila v dar odvilo nekaj Tintinjana. In, um, sem jo brala, uh, brala, brala, brala in pač, ja, pesmi se, se mi niso zdela tako, tako ne rečem, urejena, ampak me je pa zelo prepričala zmi, ta energija, ki je vzadnji, ki me sedih samo eksplodira v zadnji pesmi. Um, zdaj, zakaj me sploh, mislim, da ta pesem vse treba te leti, kaj to, to zelo prepriča? Zakaj vidim, da te pojzi eh, enoblazno eno energijo? Zdaj, ker um, si je zmožna spedmakniti vsakršna tla in biti v zraku, na ta način, da zrak postane zemljeno. Hmm. Se pravi, ne se polastiti tega zraka, ker čim bi se polastila tega zraka, smo mili, bi zgubila. Uh, in tukaj vidim eno zanimivo primerjavo s to zbirko od Primoža Čučnika, uh, ki sem jo brala, nisem jo študirala, evo, to, pridržaj. Uh, v poeziji Primoža Čučnika sem jaz kus od začetka slutla chutla tako vetrovnostne vetrovnost ja vetrovnost. Um, in v tej zbirki recimo je zelo zanimivo da te zadnje pesmi ne se govori o dotikanju tal. Od je lažje zdržati um, in tako naprej, ja. Mislim, da da tukaj Hmm, peč to, kar delaš ti, ne, to, to, kar dela Primož v, v poeziji, da sta tu mogoče dva različne dela, mogoče nekdo, eh, če priprosto nima, nima zemlje, pa je mora, mora poiskati stik sklebi. Nekdo drug si mora pa zemljo, eh, oziroma ne zemljo, tla ali pa beton, kot nogami razbiti in biti v zraku, in ta zrak transformirati v zemlju. Neja posebno, kot ženski, ne vem, zakaj, me je preprosto bliže Anjo v modelju, da imam, ne, obetve, da ti sta neskončno naporni. <guljim> a še vdo, kako pripremi, komentar? Mogo v dvajstej exelektrih še kako vprašanja za Anjo? Ali? Saj, da Meni je malo da ni o agresiji, ki je veliko v tej pesmi, ampak ne misli agresija kot napad, ne. Kaj mhm. ne, ne, ne, nimam, no, to, so, to so neki, kar je samo nekaj, kar je zaznano. Uh, to je pač tista agresija, ki bi lahko rekli tudi, uh, Če vpitalizem, ne, predvsem, vse vemo, da so bolj agresivni od mediterranskih, ne zato, da preživijo. Da ne bi si kdo razumel, da sega po katerem ozemlju s to agresivnostjo. Je veliko in mislim, da jo tudi ona To, da ni hotela biti na nikogašnji listi, ne? to je citat od Čalamuna iz prve ali pa druge pesmi, pesniške zbirke. Uh, meni je to najbolj dragoceno, ta, uh, ta obramba, boj ali pa delo, kakorkoli že rečemo, s kjere straniže, kakor gledamo, za to individualnost, za to uresničevanje kanona je. Vse se še ne ve, kaj je, ne? ampak obstaja nek odnos do, tega, do te arhetipične postavke, ki pač se različno reče, v najbolj banalnem ali pa takem uh, uh, kot formula izreko bod to, kar si ne pa ne bom to, ker sem, če ne vem, kaj sem. Tak, ta proces in ta agresivnost, mislim, da je dobra um, deviza oziroma da je kredibilnost, da se to ne bo ustavljeno. ker Tako kot je rekla mislim, da je, je energija oziroma da kar eksplodira, da, tako se ti mora, da to ne. Um, to, to, to se mi zdi, da da je pravzaprav vse en kaj je zdaj... Um, vse je bilo rečeno, ne? Um, ljubezenskih pesmi, kakršne, od kogarkoli bi že bile, bi se pravzaprav dotikala, še posebno zato, ker sem sama napisala pesem, zakaj ne pišem ljubezenskih pesmi. Uh, ker mislim, da... Praktično, načkratost ne povedo za to, kar počnemo v življenju, ampak da so... Kaj, kaj, A no, smo pa ka se ne, ne dotikamo središča. Ne, to, do takre, to ni dotikanje središča, mislim, ljubezenske pesmi so, če jih gledamo, pravzaprav uh, vse po istem arhetipičnem modelu. Mm -hmm. Tako rekelč, od ljubezenske pesmi iščeš ti samo, da te malne električe Če Ljubezenska pesma je lahko tudi o jeziku, a več, pa se sploh ne vidi, da... Ne bi šla raditi naširoh, zato, ker imamo kusil, zato, ker te ne more vljubiti, ker če je lahko vsem po jeziku, ne, na tem in on, potem... Ne, se je težko reko. v bistvu toliko najhiter povedati. Kaj ne, pa a več, če gremo o ljubezenskih na nakrkoli sem mislila o ljubezenskih pesmih, čisto po ljubezenskih pesmih, Um, pač ta agresija se mi zdi, da bila vredna, če bi se enkrat vtila sem tega, da bi šla samo z tega vidika skozi celo pesniško zberko. Kje, kako se pojavlja, zakaj, kako se, kaj naredi, kaj povzroči tako. To bi me zanimalo še. Ja, mogoče sem v enem stavku dopolnem, um, ki se mi zdi to zanimivo, no? Da V recimo, eno, eno, eno nasprotje, ali pa paradoxkega, jaz prišli tudi razbiram, je ta um, um, tenzija med tu, ti prišlo imenuješ agresija, lahko je pač tudi neka energija, pa upor, no, um, upor um, proti pričakovanjemu in vkrati, v bistvu, ta tema um, smrti avtorja, no, mislim, v bistvu, ali pa imena kot jaz to vprašanje imena je zelo zanimivo. Hkrati v bisto pač ti, ti govoriš o že v samem naslovu, ne? Me se zdi Tome to tegan, pa naj naslov je Uroki, ne? Ampak ta Uroki stoi zraven zraven tvojega primka golop, In pač tako bereš golop uroki, ne? Čeprav imamo pregovor pač brave za uroki pa golop na sredini, ne? Zato je tak naslov. Ja ja Že Zato je na To je, je, mm -hmm. je razlog, zakaj je tek na sloves. Yeah, Vem, da je lahko ampak če te kdo to smo premaknili do vrstico, da jim je to kršitev scheme, ker oni imajo im da ime, pa prideš v mesto To smo zato naredili, kot Pa na hrbtu. je v fajn, ko ni imena. Ja, ja Golo proki, mislim, dnes se mi zdi, pač temati, da je te ena tematska ni, te v bistvu pač to problematiziranje imena, ker potem vmeslaš eno presem, kjer v bistvu govoriš o, o, o tem, da bi bilo fajn, če bi ti bilo ime Barbara. Ne? <laughs> A, da. A, da. To je, je problematiziranje identitete ne vniš nekaj. Ve, ve, ve, ampak ni, ne, vidiš, jaz pa, mene pa, um, V bistvu se mi zdi, da spravo pač v poeziji zelo moti ta pojem identitete. Jaz nizem. In se mi zdi pojem imena bolj zanimiv. Zakaj? Zato, ker v bistvu, ime je tisto, v bistvu umet, umetna identifikacija, po drugi strani pački kar ti dovoli obstajati v literarnem smislu in, in na način jezika. Ne? In je pač zato ambivalentno. Sam identiteto ne smeš razumeti kot politično vsprazneno blpetanje. Jo moraš doživjeti kot identiteto. Meni se delno, delno obremenjenost v um, ideologijo, kracije... Vse je vse Vse je obremenjeno. Vse, obremenjen. vse, kar migneš, vse ja. Tako je Takoj, ko pride ven, je že obremenjeno. Ja, ampak to je pa relativizacija. Moje stilišče je pač, da je to obremenjeno. pa vsak na svoje stilišče moje je Yeah. Um, ampak, če se vrnemo pač k tej problematiki imena, ne, um, imaš, ja, končujem, imaš potem, v bistvu, štoš, kasnej pač v teh pesmih, kasnej, kaj ste jih omenili, to, to smrt, ne, sam, tudi tudi v tizi pismi, kjer se v bistvu po vsem tem rodu imaš to temo, da sama sebe ubiješ, in to sem izdel v bistvu, eh, hkrati je zapisano kot konkretna smrt in je lahko agresija, po drugi strani je pa pač fikcijska smrt oziroma, Um, na nek način smrt v bistvu identitete ali pa, pa pač tega, kar bi se hotlo zavečno identificirati v eno v eno pomensko, Tako da dnes si daješ to svobodo, ki je pač v prvi in v zadnji. S tem, končujem. čujem, hvala. Hvala, Barbara. Meta, jaz kar predajam besedo, da predstaviš svoj tretji izbor. Žalno smo na 12, 25. pač samo časa, ne moram dati nezareno. Vse bom iz več razloga to prebrala. Prvi se ker sem dolg časa je da sem to Drugiška, da tukaj, tako artikulirala. da to je to, ki smo les je najnovejša pesniška zbirka za ameriško nagrado uvenčenega pesnika. Pesmi so objavili v najbolj prestižnih literarnih revijah, v katere nista prišla niti Tomas Šalamun, niti Aleš Dobeljak. Direktno pa nas pesnik poučuje o več stvarih. Prvič, posvetilo v spomin Danetu Zajcov. Drugič, ob vse knjige mi govori tole. Če hočemo ali ne, to pesniško telo nas težko, na nas težko leže, saj ima 170 strani. Po številu pesmi ni pravzaprav nič ne navadno se je za trikrat po 25 pesmi, to da besedila so zelo ekstenzivna, gre za nezavedno kvantitetno prisilo in tretjič, direktni nagovor upravca, s katerim pesnik dirigira, morda bi želel tudi nadzirati koncept knjige. Citat. Telo je končnost, zato smo navadne, ko se dotikamo nenehnega. Nenekno pa je vznikanje jezika in obenem njegovo samovničevanje. Pet let sem pisal knjigo Teles, če tudi telesa, ki jih kdaj vtegnemo naseljevati ali biti z njimi povezani, nimajo lastnega jezika. To telo, ki sem, zdaj, tukaj, je zgolj možnost nekega telesa. Tu ni kraj, le smer izgube. Zdaj ni čas, časa ni je krija pre preobraz preteklosti. Pet let sem poskušal napisati to knjigo. V mojih, v mojih očeh tvori skupaj z knjigo reči celoto, ki ne more biti ne cela, ne dokončljiva. Vsaka reč je fragment in nobeno telo ni jezik nekega telesa." Naj ne se zdaj spustim ob strani vprašanje ne Ali obstaja spravo kakšno telo, če imamo zan, smisel in čud, torej senzus, ki ne bi imelo lastnega jezika? Pod naslovi triptiha so, to, tam, cedaj. Če ravno upažam, da gre skozi vso knjigo predvsem za tukaj in tam. Ali je avtorjevo usmerjanje enako uresničenemu besniškemu telesu, Nič ne vpliva na naše vedenje manj kot intelektualne ideje, čeprav človek veliko krat misli, da je sam oblikoval koncept, ki ga zagovarja. Pred manj kot dvema mesecema je Leš Teder v intervju rekel, citat, torej ne gre za trden jaz, ki bi si nadel masko in jo potem spet snev, da bi postala nekdo drug. Tega jaza sploh ni in vse, kar ostane, je umetnost menjal. Za analitično psihologijo je izjava več kot nenavadna, zato jo raje razumem kot koncept in ne kot priznanje, če me le pesmi ne bodo prepričale očim drugega. Verzi mi kažejo, da koncept oblikuje njega in ga spreminja v svojega zagovornika nikakor ne obratno. Telo ga sili ustreznenje, vendar ga pesnik zadržuje na drugem polu kot besedo, besede, s katerimi nalaga svojo nojetovo barko poezije. Jezik priganja, tudi terorizira, raztresa mu telo in ker. citat, nima jaza, čuti, da ob petlju naučka je je ostan, citat, da, da ob petlju naučka je ostanke tistega, iz katerega se lebi. Kakšna bo posledica? Pesniška transformacija moja edina hrana, napaka, ponovitve, to je, go, to je groz Dionizan in pok srelih jagod, v razkosano telo, v grozi nasmejanega boga. Ali zaradi odsotnega jaza zapiše, tretja kitica je šele, a se mi prvo osebni ton že scela opira, nojeta vabarka poezije bo potrebovala jaz, ne glede na to, da je tako bogato natovorjena, da se je krizilo potopilo, jabori škripajo, saj so tudi pod palubo skrinje zvrhano polje. Ker ni jaza, ga skrbi preživetje. Povej mi, vsaj v nekem nedoumljivem jeziku, ali obstaja možnost za preživetje s pričo nestanovitnosti glagolov, sprhnelih samostalnikov, predlogov, prepustnih kot noč. Moj edini zaveznik je laž in moj zadnji izdajalec je prah. Tega strahu ne more ukiniti, kaj ti telesa te knjige niso ne posoda duše, ne fizis, so predvsem pasti, v katere se lodijo in ujamejo, nabirajo besede. Vse manje kisika in vse več strmečih oči, čeprav so vidnile učinki jezika, včasih vzvodi, zobata kolesa, nikoli prst, ki pritisne gum, da spregovoriš. Telo najprej verja besedam, potem postaja beseda vse boljžejna in v sklepni pesmi beseda terja oaza. Pesem pa ne za njo, zato je vedno boljžejna, ne pije vode ali pa ne more piti vode življenja, zato se izžema. V sebi nosi to, za čem žeja, ampak mali sultan priganja. Pravi. In kdo je mali sultan, ki sedi s povodcem med zobmi, ki mrmra dalje, dalje, je jezik, ali je morda nezmožnost izrekanja, ker jezik ni svoboden, če je povodec med zobmi. To je knjiga tesnobe, nič manj kot iskanje neskončnosti. Duše ni ki sta onkre sveta in hkrati v njem, koliko je ali bralec Bi bili na prvi pogled lahko dvojčici Štegrove besede. Tudi to je levidesk, kaj ti Štegrova beseda bi bila rada povsem in do konca om sveta. Citat, je vers na nobenem kraju, kraju za nikogar, v svetu poleg svetov, kjer raste možnost sveta. Torej, biti ti prideš potem, ko človek preide vse možnosti tega sveta, ki pa jih prez jazza seveda ni. Mete, zakaj se se odloči za to knjigo? Zato, ker je to najbolj, trenutno prvi najbolj atraktivni slovenski avtor. Bi predala besedo kar bandu. No, knjiga tredes je relevanten pesniški tekst, če ne drugega, prav zaradi um, tega, ker ni pesniška, zbirka, bi kar pesniška knjiga. To je treba povedati. Um, seveda, ne moremo ga izsrgati iz konteksta knjiga Reči, kot ga sam avtor, uspostavlja. Zdi se mi, da v knjigi Reči sem našel veliko Definiral sem jo kot duhovnost, materialnost oziroma materialnost duhovnosti. Ko sem pa prebiral knjigo Teles, me je, me je dejansko povezala s knjigo rečim malce. se izmuznil. In um, vse dokler nisem prišel do drugega dela te knjige, um, in predvsem na vers, ki stoji na zadnjih pesmi, mm -hmm. na, Mislim, zadnji vers poslednji prve pesmi, skrbniški rojstvo. Če gledam skozi to um, izjavo pesniško, se veda bolj jasna marsika, je bolj jasno, je katero pesnika v tej knjigi, um, ki telo. Postavlja na, na Duhovno raven, prav je postavljal materijo in rečino na dopolno raven, ali obratno, postavlja pač uh, dopolnost telesa ali telesno dopolnost. Uh, spet ten vers, ki mi je, mi je konteksta, morda je prav tako pretrastil. Vse, kar počnem, je premikanje prahu. Uh, mislim, da se tukaj v te knjigi, predvsem v tem drugem delu, štegar dotika tega, kar je že meta omenila in se tudi skladni neskončnosti. Pravzaprav pa odgovor je na tisto bistveno vprašanje, ki ga človek, če kolikor toliko pošten do samega sebe, si ga enkrat v življenju zastavi, in sicer čemu se to minejo. Dejstvo, da je tudi knjiga posvečena danes tu zajcu, mi o tem govori pritrdilno. Um, mislim, da je, da je um, zaradi tega, da si predstavljam, da če bi bral knjigo na drugačen način kot ta, um, bi me dejansko ne uspela tako um, nagovoriti, kako me je, zaradi tega, teh verzov, ki so mi včasih prebliski delovali kot fleši. Um, ki so me prepričali, da človek v svoji končnosti nekoli nikoli je z njo, pa naj se še tako prepriča, da je kakrat nekoli. Vredo. Ja, no, jaz bom pa probil, glede na to, da nas to dan, znam, da res čas preganja, bom pa prebral sam ta zadnja stavec svojih misli Prosim. Sam toliko uvednost, posilo je predstavljeno, Na o, dve pa 5. <laughs> no, zdaj pa bom, ja, lahko še <laughs> bom en skrajšal. Ko, uh, pesmi prvega dela se mi zdi, da zaznamuje predvsem ritem in poudarki, ki jih pesnik doseže z različnimi ponovitvami, poznavene psihoanalize in filozofije, to pa je upovedano z miselno dovršenimi verzi in dobrim podobim. V drugem delu, se pesnikov ip se zaveda svoje misli in idem ga omnesti v prostor med tukaj, kjer razmišlja o sebi, smrti, življenju in tam, kjer jo vse, česar ne znamo in ne moremo spoznati. Zadnji tretji sklop pa ob besedi še največ pove v tišini med eno in drugo pesniško besedo in to je dobro za vsako kompetentno poezijo. Bralec tako lahko v tišini, v zamolku, prisluhne tistemu, kar je prej bral metaforičnem zamiku pa bi glede na ta metaforični zamik ali pa, ali pa morda še bolj to o tej neskončnosti, ker se že prej tudi pa eh, so druga oziroma kolega govorila. Eh, morda brno to neskončnost pa bi reko raje to iskanje oziroma drsenje eh, označenca pod označevalcem, ki ga pravzaprav išče vsak pesnik pa ga ne izreka, ne izreka oziroma pravzaprav tudi vsak slekernik. Zdi se mi, to zelo dobro pove tale pesme. Je beseda na svojem mestu, ni prostora. Besede je sebe, sebi na poti, ni poti. Je izven, na nobenem kraju, kraj za koga. Je beseda v svojem izven, ni mesta besede. In ni prostora, le kraj brez prostora vse na svojem mestu. Šteger, vi bi te zadali, obrat Mila. <laughs> uh, Malo tko od vas um, kako izkušnjo zbranjem te knjige? In sam mogoče točno na to pesem, če lahko se navežem za se menti to bistvena radikalizacija v primerjavi s čučnikom ker par čučnikov bistvo ne izgine, ne. Ni ni tega vakuma, no k je mislim, tle, tle sem zdi pač taj šlo predaleč, pre daleč ta to izčiščevanje, no Sam to. Mhm. Še in to. Te, težnja je po čisti poeziji, ne? Ja, Definitivno. To je ta zadnja del, tako prvi. Ja, v bistvu on Zajca spreminja v čisto poezijo, recimo. Ne? Zdaj že škoda, da si predstavlja. <laughs> Jaz sem ticer tako pregledevana. Ne? To sem ti rekla, da naravimo nečko slabe pregude ne? za štegra, ampak... Um... <laughs> no, Meta, potem bi te prosila, če ti uh, priveriš kako pesem ki se ti zdi, da ti je lahko prebrala, da je tudi, da rada bereš. Čučni koši. Ne. Ne? <laughs> Štiteva. Mogoče <je> pa novako. Ne štigi ove. Ne, da se mi vzeti meja. Če bi ne žele. Pač to je um, zanimivo, mogoče toč pač to z zrcanjenje, no. z zajcem. Jaz se nisem, jaz nisem niti doteknila zadnjega, zadnjega razdela ta knjige, mm -hmm. kar prvi, drugi, tretji mm -hmm. Beseda omaže, spomin, ljubezen omaže, življenje, tema se omaže, z dnevom se omije, ponovno znoči na pogoriščih in mestih, ki bodo gorela, Stopa beseda umaže, ker je človek, ni moč umiti do človeka, umazano je, ker je pokončano, človek čist, biti ne more, če tudi včasih poskuša. Usta se umažejo, s hrano, zemlja se umaže, s topinjami, kar je bil, se umaže, s kar je zbudil, se umaže kar je zamudil biti, beseda umaže, mlaže, spomin v telesu, skrije človek človeka, ko se prične nočiti. Pojši izmiram naprej, naslednja beseda v, beseda kot vrata, sredi zraka, ko jih postaviš, vstopiš, beseda, beseda, beseda, izguba, beseda podobno na podobo, ne naračča le teror, na ključi je dovolj določljiv, beseda že, beseda kiterja, pretrbitev. To je pač tukaj, koliko vstranijo od... To je... Z eno pesniško zbirko je še teh pesmi, ki se začnejo z beseda in potem je še beseda. Ne? To, če te bomo računalnik, boče bi ker so delali raziskave, koliko besed preširno uporablja pa drugi pa šalamo in ki uporablja največ besed, biplo bi bilo zanimljiv tudi tole prebrati koliko besed različnike v tem uh, razdelku, če bi to pač lahko tudi kaj pomenili. Jaz moram reči, da če bi delala eno radijsko vdajo, bi dala kakšno zanimivo ogravco tole prebrati, da bi bil mogoče to dober material za neko moje vdajo. Moram pa reči, da nisem tega dojeti kot pesem, kot Poezijo kot poetično, tisto jaz imam za poetično, za doživete v poetičnega. Imam napako verjetno, ali pa še nisem do tem, da bi to lahko. Ok, no drugo bi prebrali? Še, ki je iz srednega dela, ki me najbolj dal mislet. Povej mi, kdaj bom nared. Pomorska metafora je na doroba, Grezilo je potopljeno, jangori nestrpno škripajo in na palubi se tre od zalob in dragotin in primer, ko vbiti vse vrst. Pod palubo se pozibavajo skrinje z vrha polne znakov, ki se prisipavajo iz uganke v uganko. Povedni vse v nekem nedoumljivem jeziku. Ali obstaja možnost za preživetje s pričo nestanovitnosti glagolov, sprhnelih samostalnikov, predlogov prepustnih kot noč. Januarja se dani zmeraj u Udaljavi šum avtoceste in neobičajno vedro žgolenje. Odmel korakov, ki prečkajo njutno v most. Dovolj sem spraševal v spanju in nisem več lača. Dovolj je svetlo, da slišim rasti drevo iz svoje kože in čutim, kako se mi razraščajo koreninice divjega trna v čelu. Pozabljam. Moj edini zaveznik je laž in moj zadnji izdajalec je prah. To dojevam kot lepo ljersko peso. Lepo, mislim. Lepo v tem smislu, da jo lahko stisnem ksep. Ne? pač jaz to mogoče preveč telesno, ali pa preveč psihološko, ali pa kakrkoli preveč dojemno, ampak uh, če se ne če jaz se naupam, stisnem k seb, tudi težko o tem govorim, lahko sicer intelektualiziram, nadeleč, ampak uh, ni to najprej moja. No, ki se ti udrivaš konstruktivizem vsakršen, če te prav razlih. Ne, ne, ne, ne udrivaš konstruktivizem, ampak nekako ne delam tistega, ker ne znam. In mislim, na stvarni moja uh, moj, kam, moj kamen sreče in moje znanje. In mislim, da je dosti fair, da se ne ljudevam tistega, ker slovo znam. Ja, sam, a viš kaj pa pa vek meni pravo, mislim, da je dost ferb, da se navetevam tistega, ker slavo znam. Lahko moram reči da Tako, ker rečeš za latinščino, za grščino, za francoščino za angliščino. Rečeš uprostitem, da ne, ne zumam? Ja. Biti suveren je govoriti v svojem jeziku. Ja, ampak tukaj je um, po tojem izbolj, ne? Ja, ja, absolutno. To je to, to Ja, ja. ja, je pa frapantna ne, ta razlika med tremi cikli, ki sta prve dva pač res reducirana ne, besedno in oblikovno, sreden je pa pač glih obratno. Ne. Je eno... Bol, bolj pripoveden, bolj gostobeseden. Um... Lahko še eno priberen iz prvega razdelka. Misli ogen, si ogen, pogasi se. Misli vodo, si vodo, odteci. Misli zrak, si zrak, izdihni. Misli prst, si prst, odkopli se. Misli misel, si misel, pozabi. Samo to je ušenje vloga. Če samo. pošla če čakšni, ti še kar še nekodajal. Še se često nekod, kako hvalaš. Nekaj v nič, nekaj iz nič, nekaj v nekaj, nič čez nekaj, nič iz za nekaj, nekaj nič v u nekaj, nekaj z nič, nekaj v nič, nekaj nič in nič nekaj. Ti pa le nekaj ukose, ko se ukose, ti pa le koščke v nič, koščke v nič. Ta zadnja iz je produkcija. To je ta zadnja iz tega razdelka. Ne? Najbrž vsak še zmeram, da je ta prvo, kaj je ta To je zanimivo. Če vse, ampak prva pozadnja pesnost sta še zmeram In prva iz tega razdelka gre pod kode. Eden iz nič. Eden skoraj nič. Eden kot Dva 2 eden. Včasih en, 2. Dva. dva včasih eno. Eden u eno. Eden. eden iz enega. Trije iz dveh. 2 z enim. 2 brez enega. 2 brez včasih dvakrat 1 enkrat krat edan, 1 0 mi gospod Taufik na svojo misel No, še ena. Okay. Any personal question? Oh, what? <laughs> <laughs> ja, ja, če bi kjer ustegrali knjigi. Te knjigi? Ja. E, ja nisem še pravkrat celoti. Mm. Spremil sem do revije. Mm -hmm. Kako odnosi pač do vašega, vašega izdeje? Kako pač vi na to redukcijo no, <laughs> ne moram primerjati poeziji. Se je težko. z nečem v tradiciji. E, Tako me je ima živa spomenila na spomenila na čarani svet. E, ne, da bi bil to vpliv, ampak v sviti sveti ne ranoma in ne me je prevzela. Moram reči, jaz sem to bral po kapljicah, ko je vijal In še je svoj račun. je Tina, Zdaj, Moram priznati, nisem poslušal kaj je to tako. <laughs> Cenim to štega komplezija, moram reči. Uh, se mi zdi, da, da je en oseben plon. Prešnjem je v kvrtu nam. ne Kar pa te dialog z zajcem, glede na to, kako je to priživljeno. Pravno se prav gleda uh, z zajcem iz v oči in da uh, je to gnusno. knjigo, na en, en, koncept pred Latvega. Mm. E, to lahko nastane, kaj je, lahko pa tudi ne. Mm. E, iz vlastnih izkušenj vem, da je, da je to e, možno, ampak to je možno eno knjigo nastane tko. Mm. Meni so nastali v denja na tak način in ne prej, ne kasnej e, nisem mogel več, ni bilo več tega. Tega, tega silovitega sunka okay. e, in sem bil včasih počutek, ko sem se patetično in smešno slišil, ampak dobesedno sem na razstavi tistih eh, pol ljudi, pol rib eh, napisal nekaj pesmi, kot da bi jih nekdo dektiralo. Tako silovito me je to prevzelo. Mm. Vprašanje je, če bi kako druživo, če bi šel toliko v Džernak, pa tam videl. Nisem šel. Mm je dvakrat po Ljubljani bi, bi bila bila nastava. Če bi nalikel eh, kipo. Da nisem koncepte. Kisi Ali živo sem eh, Napisati knjigo na, na nek, na neko, eh, na nek načrt, eh, Tega knjiga, dve knjigi je napisano na taknem sedm. Prvo knjigo sem prebral in se mi občutek, da je občutek, da je res iz, iz, iz druživetja napisana. Te nisem še prebral. Ja. Se jo bojim prebrati, čisto po mhm. Se bojim prebrati, da ne bom na, letu, na, na ne bi bil rad Ja, razumem. In tudi ta parafraza ne, v obeh naslovih. To. Ne, ki je privedena v ne reki? Takva, ne? Ta prva, ja. Prva je močna. Je močna reči, da je no, tako doživitev, da Mislim, na, da je ta prevedena. Mm -hmm. Ne? je ne, ne, ne, ne reči, ne, reči. Ne, ne, Nekaj, na je ne, ne, ne, ne. Ja, o tej dve. Ja. ja, knjiga reči, pa knjiga te vič, no? Ja, pa no, ja, no, no. ni ja, mislim, pač ja, ja. te <laughs> velike ja, spav, frazo, treba vmit, no? Umor, ali ne? No, še eno bom znam. Beseda te najde, se igra s tabo, te kotelje v vetru, jih daš svojo težo, ji daš svojo miro. objame, ne vzame, v praznem zakotju, v nenehnem zatišju. Pra stari obred, veter najde ostanke, jih vrtinči, predstavlja nedoumljive smeri. Le smeti v zraku, beseda ne išče, postoji v pesem. Todej, to pesem je on brav, posebno, napisno svojem literarno na večeru, kižem. In je bila zelo močna, ampak to je mogoče zato, ker je on prav. Da, in to mi je priživelo. Min se je šlo malo naprej. Um, nekako tako se mi zdi, da kočasi, tako kot tekamo, že ti dve tako da glediš na čas, da ne veš, če bi še kdo kaj povedal. Um, Mi je zelo zanimiva ta vaša zadnja izjava, lena, zato, ker se mi zdi, da tudi jaz vedno bolj si upam priznati, da je vsako pesem, tudi če, če ne vem, kako dobro mora biti v pravi vstop, pravi čas, takrat ta je vstopila v, v vas danes morda malo vanj. Uh, tako da Alenka, glede na tudi v moji knjigi, piše Vem, je nekaj ekologskega? Ne. Ne, ne, ne. Dobro, potem pa se vsem uh, zahvaljujem, glede na to, da Vse na... se se Ja, uh, Da, še ne, Nima mož, da se vsi samo knjigo. Ali štega je a, edini prazni, oziroma ki je bil na Reči za srce. A, pesnik, ki, se, a, a, ki je najprej rekel, da pride, in je bil zelo vesel, in vem, vem da gotovo mu je zelo žal, da ga ni. A, in mislim, da se je zgodilo, tako jaz to čutim. Uh, kot je on večkrat uh, brani, oziroma ima zelo močno prezenco in je v prostoru, kjer je zelo močno uh, in brani uh, svoje teritorije tako kot nove in tako naprej. Jaz ga danes tukaj zelo močno pogrešam, je pa mogoče signifikantno razlog, zakaj ga ni. Da je on s svojimi španskimi branci. Mi, Nam pa znamkuje besed za njega. Mogoče to ve, mogoče je o samem Sloveniji, nekaj pa ne vem, ga smo okoli na ta način. On se je pač odločil, da gre promovirati novo španski prilotenje v Madridu. In upam, da ima tam več um, takih radcev, ki ga boljš razumejo oziroma imajo več z njim uh, se zakočeti. To se mi zdi pa tudi se filmona, kjer se pravamba ki se se zledi in verjetno jaz te knjige imam uh, svojo sodelstvo s to knjigo uh, bi jo morala prevajati v nemščino uh, in mogoče še bom, čeprav dvom... celo celo celo ja. Ehm uh, ne, pa prvo ne celo srednji del. Samo se ga ni Zato, ker dela po Aleš z Matijasom Grnicom, tako, da ti malo oziroma, tako, da je Matijasom s Matijasom smo prvo ta knjigo reči prevedla, z tega, da potem v zadnji fazi, pred fazo z urednico, še tisti, ki je zraven sedel pa, ja, tako, je ta zgočna tenk cena, Mm. Uh, tu je čutil sam to, ne? ampak če je to samo dolgo podopomljeno. Ja, zanimivo, Svi, ko smo ga na ladnje meri, je pa bila zelo dolga debata, tako da ne vem. Uh, jaz bi se vam zahvalila za, za to, da ste tako simpatična in prijetna publika, zdaj, ko se je rekel sem izpostavila tako živi stik, Neko tako prekajanje in hroženje uh, obema pesnikoma, ki jih jiste bila v počučnike na cigaretu, meti, kušar, tlak, duvangli in zorame pevce. V zvabim pokusinu ob štirih, v taprovom stvar sem, uh, na proglomizo z goronom potočnikom in sicer konceptualna proglomizo poezije in stečaj, kar je tam že naredila EPT, prvi dan meta kušar. Potem zvečer pa seveda je veliki finiš, kako hitro se iztekajo te dnevine. Marek ki bo sodeloval z Bogom in na tej drugi mizi ob štirih, pa že uh, tu z čakanjem v posilu.